فِي بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِي دعاو فِي بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِي رضی اللہ عنہون روایت تے تدی صحابی ذکر امخ کنے دا مشهور صحابی دے فتح لمکی کنے حاضر او دام ویلی شیوئی دی چی دا اشجع قبیلی دا دا پلاسو کیوا اشجعی ورتزکوئے دی دا اغا قبیلی نو او دے بیاپا دمشقیو سیدو ددنا وش پیتا حادیث من قول لی لہو سبعتون و ستون حدیثا وش پیتا حدیث دعاو فی بن مالک لشعی رضی اللہ عنہون من قول لی او دے پاخر کی حمص تراغ لیو او دے دا عبد الملک ابن مروان دا خلافت پورج ون دعو ف ابن مالک الاجعی رضی اللہ عنہ نا روایت تدے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیوی لا یقص الا امیر بیان بنکی دقیس سو دا اخبار و دنسیتنو مگر سوک بکی امیر بکی او دیکی دا نفی نفی د خبر دے نہی ننا دا اللہ دیکی نفی دا نہی ننا دا یلی ند سرغندی کی داخل بیان بن کئ قصص او اخبار بن بیا نه ای الا امیر مگر امیر لکه په خواخه خلیفہ عالم با بادشا با با او بادشاہ او ناغه په خطبه اوغه په تقوی او وعظ او نصیحت کول او مامورن یا رسول چې هغه ته امیر او د خلیفہ د طرف نه حکم شوه او کچری د غدونی او مختال یا و متکبر ای چې د فخر د پاره به د قصص او واقعات او تقرونا و عضنکای چېرما ته حکومت ملاو شي نو په دې حدیث کې زجر ده دا غو وا چې بغیر د اذن د امام نه خو چې خلیفې تا موجوده خزنه دي قا او ظالماندی اسلامی خلیفې چې وی چې عالم ده نو فقار داري چې اوزه کې خطبه جمعه داختر خطيب او یا نوروي نو داري الامير په اجازت وي د خليفه واغه خليفه چ خليفه وي رواه ابو داوود د دې روایت ما دا ابو داود رحم الله کړه ورواه داري ميوان برمن شيو نبي ان جديه وفي روايتي او پروايه داري داریمی شریف قداس مراغلي دي او مراعن بدل او مختلف دا مختال فزه مرا ان راغ له یا باغ سړې کوي چې غره یا کار دي اے بادشاہ په خپل کوي اورته اسلامي بادشاہ حکم کړي او دین علاوه چې حکم ورته نه شي وي د خلیفې مسلمانان علاوه خود به وي نند بریاکاری بر مقصد وي که تاسو وي ریاکاری و مقصد یو یعنی اے یانه د امه اجتماعیتم په خلیف سره رازی چه خلیفه نیو جماعت که ویو یو سووی بل ببل سووی زن وحب مباہ و مصطحب جنگ وی چه قتل لخبرو رسی او چې خلیفه نا بجو خوی جی دعوه که دعوه نا کی نا غیسر اتفاق و اجتماعیت دو متقم از کراش